Aș vrea de la început, ca postor principal, să vă spun că eu știu că tatăl a fost un om extraordinar. Eu știu că eu nu o să mă pot compara cu el. Eu sunt cu 25 de ani mai tânăr ca el și nu m a făcut pe mine altfel, am o altă personalitate. Dorința mea este următoarea. Să nu mă comparați cu el, că e greu să te compari cu un astfel de om. Dar știu că Dumnezeu va fi cu noi, cum a fost cu tata. Asta știu. Știu că Dumnezeu a pus în mine și în echipa care a rămas ceea ce trebuie și ceea ce are nevoie biserica ca să meargă înainte. Asta știu. Pentru că altfel Dumnezeu, dacă n-a știut și n-a crezut că suntem pregătiți pentru această responsabilitate, nu l-ar fi luat pe tata. Dar Dumnezeu a știut că noi putem continua și a spus Teo, intră în odihna ta, intră, hai cu bine sus, pentru că de aici vor continua ceilalți. Ei sunt pregătiți. Cu toate că nu m-am simțit pregătit, Totodată că îmi plăcea locul unde eram lucrarea cu tineri, iubit tot timpul tinerii, dar uh, în inima mea acum a început să bată și pentru adulți, și pentru bătrâni, pentru toată lumea. Viziunea din inima mea s-a lărgit odată cu plecarea lui tata. Trebuie să vă spun și am vrut să spun anumite lucruri de la început ca să fie scrise, ca să fie înregistrate video ca după ani, să vă puteți uita în urmă și să vedeți așa a spus Ted că se va întâmpla. Vreau să vă spun ceva ce Dumnezeu ne-a vorbit și știm sigur că se va întâmpla. Biserica aceasta va crește. Biserica aceasta nu numai că va crește, va crește enorm, fraților. Această sală, în câțiva ani, această sală nu va mai fi încăpătoare pentru un serviciu. Veți vedea că vom avea două programe duminica. Eu vă spun ce se va întâmpla, să vă pregătiți. Poate nu vei mai avea acel scaun gol de lângă Dumneata, pentru că vor fi oameni care vor vrea să ocupe acel scaun. Vom trece la două programe când, aceasta, când sala pentru o întâlnire este nu este încăpătoare. Și după ce pastorul ne-a spus, și asta era viziunea, după ce trece la două programe și acele două programe sunt vom începe construcția despre care el vorbea, Biserica Alăturată. Dar ce vreau să vă spun, aș vrea să de la început să fie în video și voi să știți. Biserica nu va crește Enorm, pentru că eu voi fi un pastor mai bun. Nu va crește că o echipa cu acum noi suntem o echipă mai bună ca păstor, nu? Ea va crește pentru că a fost un pastor fondator, Teodor Ciciui, care a pus fundația. Încă din anul 2000, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus, -un, prin tatăl lui Judas Smith, Wendell Smith, a spus că ceea ce face tatăl tău acum, el pune fundația. Și voi veți vedea, voi veți ridica restul. Și în dimineața asta, când mă gândeam la acest lucru, mă gândeam la un zgârie enorm. Și mă gândeam la acel zgârie nor și am văzut, după ce uh, 11 septembrie s-a întâmplat, am văzut filmările cât era în jos, zidit, la un zgârie enorm. Și mulți nu am știut că e atâta de adânc zidit fundația și atâtea etaje sub nivel. Dar când a fost acea groapă care au lăsat-o și după ce au curățit tot, ace, tot acel loc, am văzut cât de mult a mers acel zgârie în World Trade Center, în pământ. Și nu s-a văzut la suprafață. Și ții că uh, a fost mult timp când mă uitam și vedeam uh, la CNN, vedeam progresul de la World Trade Center și am văzut că se lucrează din plin și nu se vedea nimic. Se lucrează din plin, nu se vedea nimic. De ce? Pentru că au mers adânc. Pentru că ca să zidești ceva în alt, trebuie să ții cont că trebuie să mergi în fundație. Nu poți face fundație de un metru. Ceea ce tatăl meu a făcut până acum a făcut ce a fost mai greu. Așa. Fundația e cel mai greu lucru. Să sap și îmi spunea atunci apostorul Wendell Smith, tatăl lui Judas Smith, spunea el ceea ce face acum, el sapă în stâncă, unde nu s-a mai săpat în România. Și ceea ce noi o să vedem în continuare ca biserică, vreau să vă spun că este rezultatul a fundației care a fost pusă. Când tatăl a mers la Domnul și am văzut că Dumnezeu nu vrea să-l învie, am știut că. Fundația asta a terminat Am știut că misiunea lui El și-a terminat, el a pus fundația. Urmează noi ca biserică Să mergem să ridicăm Și vreau să vă încurajez să vă spun că Biserica aceasta are un viitor mare Știți de ce? Pentru că e biserica lui Iisus Hristos pentru că e pe inima lui Iisus Hristos. Pentru că El a vrut ca această biserică să fie zidită. El a vrut ca această biserică să fie o oază pentru oameni. Un loc în care oamenii să vină să primească vindecare. Un loc în care oamenii să vină să primească restaurare. Un loc în care oamenii să vină să primească eliberare. A fost pe inima lui Dumnezeu. Și Tată a prins inima lui Dumnezeu și s-a întors. Și cu toate că a iritat oamenii religioși din acest oraș. Și trebuie să vă spun că îi vom irita în continuare. Isus a iritat oamenii religioși. Fariseii citeau aceeași Biblie ca și Iisus Hristos. Cu toate acestea nu credeau în Iisus Hristos. Așa că degeaba sunt oameni religioși care citesc aceeași Biblie și ne vorbesc de rău. Degeaba. Pentru că noi vom irita în continuare oamenii religioși. Iisus i-a iritat pe farisei. Isus i-a iritat pe cei care aveau o religiune, nu aveau o relație. Dar rămâneți tare în Hristos, pentru că el a biruit. Și noi vom birui, și vom vedea, vom vedea România atinsă de puterea lui Dumnezeu. Așa cum a fost Dumnezeu cu Tatăl, așa va fi cu noi. Și vom vedea lucruri mărețe. Și știți ce e minunat la, la credința în Isus Hristos? E minunat că pe pastorul nostru, fiecare dintre noi care ne punem credința în Domnul, ne vom întâlni cu el. Și va fi un timp extraordinar, pentru că ne vom întâlni. Fiecare când va intra în veșnicină, ne vom întâlni cu sfinții care au mers înaintea noastră. Și știu că acum tata îl întâlnește pe bunicul. Și vorbește cu străbunicul, care a fost martirizat pentru credința lui. Știu că acum vorbește cu bunicul, care a fost în închisoare pentru că a fost creștin. Și ei astăzi, ei stau lângă Isus Hristos. Așa că noi, noi știm că Dumnezeu este cu noi. Și mă bucur mult să văd că voi, ca biserică, ați înțeles că ceea ce s-a întâmplat... Nu a fost o mare tragedie pentru că Dumnezeu l-a chemat acasă. Noi ne-am făcut datoria, noi am crezut pentru că ne-am ne ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă oamenii ne judecă că credem pe cuvântul lui Dumnezeu, vom continua să credem cuvântul lui Dumnezeu. Când voi merge la înmormântări, voi continua să cred că Dumnezeu înviază morții. Pentru că abia aștept să văd cum morții vor învia. Pentru că El a spus că vom face lucrări mai mari decât a făcut El. De ce să nu credem asta, fraților? De ce să nu credem asta? Înainte ca să încep, mesajul meu nu este lung, mesajul meu va fi scurt în final, dar vreau ca să, vreau ca să vorbesc despre ceva ce să înțelegem ce s-a întâmplat cu pastorul nostru, să știți unde este el, să aveți această siguranță, să înțelegem ca biserică, noi să știm pe baza Cuvântului lui Dumnezeu unde este pastorul nostru. Pentru că pastorul nostru nu este mort. Pastorul nostru este cu Isus Hristos și vreau să vă arăt acest lucru și vreau să vă, și vreau să vă demonstrez. În cuvântul lui Dumnezeu și. Nu. Bazat, pe, bazat pe o predică pe care, pe care El a avut o avut-o în ultimul timp. Și am luat-o și trebuie să vă spun că predicile pe care El le-a lăsat sunt o cumoare pentru mine, pentru noi ca familie și înainte, interesant, înainte ca Domnul să-l cheme acasă și le-a organizat pe toate, pe categorii. Deci vă spun, eu niciodată, deci toate semnele, toate semnele care au fost, ne arată că Dumnezeu l-a chemat acasă. El, a fost, el, a, el nu avea toate predicile, erau toate aceste hârtii, el le, le punea în Biblie, și aceste hârtii sunt toate predicile lui. Până acum câteva, câteva săptămâni, toate erau una peste alta, un teang. El, înainte să plece acasă, și l-a organizat. Toate despre căsătorie sunt într-un loc. Toate despre iertare sunt într-un loc. Toate despre liber în Hristos. Toate sunt într-un loc. Și ne-a lăsat o moștenire. Și noi, ca, ca o conducere a bisericii, eu ca pastor. Am de unde să mă inspir. Am predicile lui și vă spun sincer că altfel le citesc acum. și că am crezut că oportun să vă, să vă vorbesc în prima parte a mesajului despre un mesaj a lui. Ceea ce a spus el. Ce a fost credința lui. Vă știți că la un moment dat el spunea că nu este frică de moarte. L-ați auzit? Așa. Nu mai este frică de moarte. A spus-o el. Și-aș vrea să vă spun ce credea el că se întâmplă la moarte. De, din predica lui, din mesajul lui. Versetul din care el a vorbit a fost din Filipeni 1 cu 21 Aș vrea să îl citesc și eu să-l să vedem Filipenii 1 cu 21 Cuvântul lui Domnului spune așa Căci pentru mine, spune Pavel A trăi este Hristos Și a muri este un câștig Și știți cum s-a intitulat predica lui? Ce câștigăm prin moarte? Ce câștigăm prin moarte? Și l-a spus așa Primul rând câștigăm o formă de existență nouă Ne debarasăm de spațiu și timp, intrăm în veșnicie El știa că în momentul în care mori, nu intri într-o într formă nouă existentă El știa, în acel moment în care tu, Duhul tău părăsește trupul acesta, tu intri în veșnicie în acel moment, trupul și Duhul tău intră în veșnicie. Și el știa acest lucru. El a spus, intră într-o formă de existență nouă. Pavel spune, când se desface casa aceasta pământească, ce a spus el? Avem o casă în cer. El știa că în momentul în care acest trup, care a venit din țărână, va intra din nou în țărână, el are o nouă casă în cer. Și el a spus, o formă de existență nouă. Omul este o ființă veșnică, a mai spus pastorul nostru Și existența omului nu se termină la mormânt Eclesiastul 12 cu 7 spune Trupul se întoarce în pământ, de unde a fost luat Și Duhul la Dumnezeu, care l-a dat În momentul în care l-am găsit pe tata în, în pat Știam că tata, adevărata lui persoană Duhului, sufletul lui nu mai este acolo L-am văzut, nu mai era acolo, a rămas doar trupul. Așa. Și ca să vă imagineți, aș vrea să înțelegeți. Imaginați-vă și toți ați folosit la un moment dat o mănușă. O bă, îți pui mâna în mănușă și te uiți la acea mănușă și ce vezi? Vezi o mănușă, dar cu mâna în ea. Adevărata mână îi ce nu se vede e în interiorul mănușii. Ei când îți scoți mâna din acea mănușă, rămâne forma mâinii tale. Dar adevărata mână a ieșit de acolo Așa a ieșit cu pastorul nostru Trupul am dus și l-am îngropat Dar adevăratul Teo Ciuciui, Duhul și Sufletul lui Nu a fost acolo El nu a participat la funerariul lui El era cu Iisus Hristos Amin? Așa că aș vrea să înțelegem acest lucru Aș vrea să înțelegem că uh, Duhul el merge la Domnul. Și uitați ce interesant și îți, câteva versete care le avem aici, nu ca 8 cu 55. când Isus a venit la fica lui Iair ca să o învie din morți, cuvântul Domnului spune că Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat. Noi asta ne-am rugat când ne-am rugat pentru înviere, ca Duhului Teo să vină înapoi în trup. Iacov 2 cu 26 spune, după cum trupul fără Duh este mort. Și ce interesant? Oamenii de știință au descoperit asta, e foarte interesant. În momentul în care o persoană moare, când Duhul și Sufletul lui părăsesc trupul pământesc, el, el devine mai ușor. Trupul devine mai ușor. L-au pus pe cântar, pe oameni. Și după ce Duhul a plecat, a plecat ceva și devine mai ușor. Nu știu cu câte gram, dar devine mai ușor. Pentru că Duhul a plecat. Adevărată persoană a plecat. După aia, când Ștefan a fost omorât cu pietre, el s-a rugat, fiți atenți și se roagă Ștefan, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Primește Duhul meu. Asta a fost rugăciunea lui. Știți ce s-a rugat Iisus la cruce? Înainte să moară? Isus la cruce se roagă, Tată, în mâinile tale. Ce a spus? Îmi încredințez Duhul. În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și a murit. Și ceea ce a fost și au dus Iose din Arematea în mormântul Lui, și ce a fost, a fost trupul lui Iisus, fără Duhul și fără Sufletul ăla. Tata este cu Iisus acum, așa să vă arată asta. Este într-o formă de existență nouă despre care El vorbea. Ce câștigăm prin moarte. Un trup nou spunea El după înviere. În Corinten 15 cu 35. Un trup ceresc, nesupus putrezirii, plin de slavă, în putere, trup duhovnicesc. Până atunci el are o casă, Biblia vorbește, până la învierea din morți, până când vom avea un trupul de slavă, un trup ca cum Iisus a înviat din morți, până atunci el are o formă, are o casă cerească, în cer. Dar el spune că va veni ziua, va veni ziua când vom avea un trup nou. O casă nouă, spune, 2 Corinteni 5:1. cu o clădire în cer, de la Dumnezeu. Acolo este casa noastră veșnică, spune apostolul nostru, Aici, pe pământ, suntem străini și călători. Acolo ne vom simți acasă. Eu vă spun ce din mesajul lui. Asta a lăsat el. Acolo, spune, ne vom simți acasă. Devărul este că mă întorc în Sâmbartin, Martin, acolo, acolo e casa noastră. Dar imaginați-vă, și voi când vă întoarceți în apartament, asta e casa mea, asta apartamentul nostru. Imaginați-vă că în cer o să vă simțiți în final, cu adevărat, acasă. Acasă. După aceea spune ce câștig prin moarte o moștenire nouă, spune pastorul. Din tot ce am agonisit pe acest pământ, nu luăm nimic cu noi. Dar, și la el aici este un dar, vă spune la fel, 1 cu 21, Gol am intrat din pământă cele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Dar, el spune în Matei 6, cu 20, cuvântul Domnului spune, strângeți-vă comori în ceruri, unde nu le mănâncă moliile și rugina. Și El spune, moștenirea noastră este viața veșnică cu Isus, alături de răsplătirile lui Dumnezeu. Moștenirea noastră este viața veșnică cu Isus, alături de răsplătirile lui Dumnezeu. Și Biblia spune că fiecare își va primi răsplată după faptele lui. Fiecare își va primi răsplată după faptele lui Am spus că după ce prioritatea numărul 1 a fost ca noi ca și familie Să fim în siguranță și să avem cele necesare El a știut că vrea, vrea să strângă comori în cer și a lucrat, dar nu numai acum pentru centru creștin Salem. El înainte să, să înființeze acest centru pe care Dumnezeu l-a pus pe inimă, el a lucrat pentru Dumnezeu și uh, el, vreau să vă spun un lucru, el cât timp a lucrat și tot ceea ce a făcut pentru Dumnezeu n-a fost plătit. A fost inima lui. El, a, el asta a simțit, că el trebuie să lasă un exemplu. Știți că în tot acești ani erau pastorii care au venit din America și i am spus următorul lucru. Voi știți că tata în toți acești ani, Dumnezeu l-a ajutat în așa fel să continue cu lucrarea încât n-a luat niciun leu de la biserică și ei nu le-au venit să creadă. A spus, niciun leu n-a luat de la biserică. A simțit că el, trebuie să lase un exemplu, și el așa a reușit, Dumnezeu l-a binecumutat financiar în alte căi pentru că n-a luat niciun ban de la biserică în toți acești ani, în tot ceea ce a făcut aici. N-a fost plătit nimic. Dar a știut că strânge comor în cer. A știut că răsplata Lui este mare în cer și El a spus că moștenirea mea este cu Iisus alături de răsplătirele Lui Dumnezeu. Îi întreb astăzi, câte comorți ai strâns tu în cer? Tot ceea ce faci pentru Dumnezeu nu este uitat de Dumnezeu, este scris într-o carte. Și la un moment dat vei fi răsplătit. El nu spunea mie și familiei când stăteam împreună, spuneam că merită să, merită să investești în împărăția Lui Dumnezeu, să te dedici Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spunea, nu rămâne dator. Așa. Și dacă, dacă el nu așa a luat bani de aici, Dumnezeu l-a binecuvântat în alte moduri. Dumnezeu a deschis alte căi. Și Dumnezeu a fost credincios. A fost credincios. Spune că, că prin moarte câștigăm o părtășie nouă. Aici avem familia cu problemele și situațiile pământești, de multe ori caracterizată de crize și probleme. Trudă și sudoare. O luptă și o zbatere continuă, spunea tata. Dincolo, uitați ce spune el. Ne așteaptă odihnă. Bucuria. Sfinții dinaintea noastră. Și fiți atunci ce spune el, ce ne așteaptă acolo. Mai mult decât o vacanță. Puțin știți că tata și cu mama pregăteau o vacanță. Care să meargă. În, 11, în 10 septembrie, ei au urmat să sărbătorească 35 de ani de căsătorie. Vreau să meargă într-o vacanță împreună. Vreau să se relaxeze. Dar el spune că prin moarte primim mai mult decât o vacanță. Mai mult decât o vacanță. Și el spune că totul depinde pentru cine trăim, cât trăim pe acest pământ. Dacă trăiești pentru Iisus, moartea este un câștig. Dacă trăiești pentru bani, moartea este o tragedie. Dacă trăiești pentru o poziție socială, moartea este o catastrofă. Dacă trăiești pentru plăceri, moartea este un chin. Și l-a pus șapte pași, cum poți trăi pentru Iisus. Aș vrea să vi dau astăzi, pentru că vine din... din uh... Inima unui pastorul nostru care a umblat cu Isus și a trăit pentru el. El spunea primul lucru, dacă să poți trăi pentru Isus, este că trebuie să crezi cuvântul Biblie. Să-l crezi în întregime. Să-l aplici. Sunt oameni care aleg ce să creadă. Tatăl o ales de la început. Voi crede tot cuvântul Bibliei. Tot mi se aplică mie. Al doilea lucru, ca să trăiești pentru Isus, spunea Tatăl, să te pochești de păcatele tale. Să renunți la ele și să nu le mai faci. Al treilea lucru, să te putezi în apă. Al patrulea, să ai o relație zilnică cu Dumnezeu. Dacă Iisus se ruga în grădina Ghețimanii, în fiecare zi, tata se ruga în livada lui, în grădina lui. Tata avea grădina unde el se ruga, era distră dimineața, oamenii îl vedeau. În ce se uda, mergea cu furtunul și uda. Avea o relație zilnică cu Dumnezeu. Cinci, să te sfințești în fiecare zi. Șase, să te pregătești să-L întâlnești pe Dumnezeu. Înainte ca să plecăm astăzi de aici, o să pun întrebarea dacă tu ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu. Pentru că dacă ești pregătit, și dacă viața ta este în ordine, poți să fii fericit de întâlnirea cu Dumnezeu. Dar dacă în viața ta nu e în ordine și ești departe de Dumnezeu, eu în această zi mi-aș mi regândi prioritățile și Aș decide, eu vreau să fiu gata oricând să-l întâlnesc pe Dumnezeu. El a fost pregătit, el a fost gata. Și vorbeam cu părinții, cu mama, vorbeam și cu frații. Spuneam cât de interesant este că a venit acest scor din Toronto. Să-i pregătească plecarea. A dus Domnul acest scor, pentru că știți ce e interesant? În ziua când corul a plecat. În ziua și cam pe la aceeași ore când corul pleca, tata mergea spre cer. A chemat acest cor Și a plăcut enorm de corul acesta Și știți, în duminica aia a spus Cum va fi în cer Trebuie să vă spunem că această situație Și încercare prin care trecem A fost procită. știți de cine, de însuși tata Și vom avea Pentru dumneavoastră, probabil în zile Care urmează tinerii deja, au luat acea Segmentă, a fost o procie după, după cele 21 de zile de post și rugăciune În care tata a spus Că vine o mare, mare încercare Peste biserică și aș vrea să auziți cuvintele lui, o să le epunem În duminicile care urmează Să auziți că Dumnezeu a vorbit Chiar prin tata de încercarea Care urma să vină Ce care ați fost prezenți știți Eu m-am cutremurat atunci când am auzit prorocie Ce fel de prorocie asta? Dar Dumnezeu a vorbit însuși prin tata Și nu l-a prins pre, prin surprindere Pe Dumnezeu Și șapte lucruri care să poți trăi pentru Iisus, spunea tata Să aparții unei biserici locale unde să crești spiritual și să slujești. Mă rog, ca în această dimineață, dacă nu aparții unei biserici locale, să gândești, poate biserica asta are mie este o biserică unde ai putea să te implici, unde să vii să slujești, unde să pui, unde să pui și tu uh, mâna și să ajuți lucrarea lui Dumnezeu. Înainte ca să continui și să vorbesc despre uh, câteva versete care Domnul m-a pus pe inimă, Aș vrea să vă spun că primul lucru pe care îl fac, ca și păstor principal, este să ridic în jurul nostru ca familie o echipă de mijlocitori, care cel, știu sigur că cel puțin se roagă pentru noi ca familie. Normal ar fi ca toți să ne rugăm pentru toți liderii, dar vreau să știu care din acești oameni, oameni din biserică, și am început la tineret, pentru că au fost vineri, prima întâlnire, după ce eu am fost uh, instalat ca și păstor principal, și la ora actuală sunt peste 25 de tineri care se roagă pentru familia noastră în fiecare zi. Minim 5 minute. Și fac un apel bisericii. Dacă Duhului Dumnezeu vă vorbește timp de un an de zile, și la anul viitor iară vom ridica, și vă vom. un angajament pe un an de zile în care să vă rugați în fiecare zi pentru noi ca familie. Vă spun de ce e important acest lucru. Când tata era liderul principal și pastorul principal, săgețile erau îndreptate în primul rând asupra lui. Pentru că diavolul știe, lovești pastorul, oile se risipesc. Și atâtea săgeți se lovea în tata, nouă nici nu le spunea vorbe care vorbeau alții despre el, despre biserică. Atâtea se loveau în tata, și tata era puternic în credință și el nu se lăsa dus, el rămânea tare, el cu Domnul îl întărea. Odată ce tata a plecat la cer, încotro credeți că se vor îndrepta atacurile diavolului. Ascultați-mă, pentru că Dumnezeu a vorbit, prorocit peste biserica noastră, diavolul a auzit și el. Pentru că Dumnezeu a prorocit și a spus, demonii erau și acolo. Demonii tremură la ceea ce noi, ca biserică, vom face ravagii în Împărăția Întunericului, în acest oraș. Demonii tremură, pentru că noi vom răst răsturna aceste împărății și domnii care s-au instalat. Noi, ca... ascultați-mă, biserică Noi vom răsturna aceste domnii care domnesc Care leagă chiar și pe creștini Și îi robește și îi încurajează să bârfească în continuare Noi vom răsturna aceste... Și demonii tremură Așa că în momentul în care tata a plecat la cer Atacurile lui diavolului și a demonilor lui sunt dreptate în primul rând asupra familiei noastre în primul rând, ceea ce va încerca să facă e ori să ne atace prin accidente, ori să ne atace să nu mai fie unitate, prin boală. Deci atacurile sunt dreptate acum asupra noastră. Abia avem nevoie și eu știu că nu pot eu să izbesc acestor atacuri și acestor săgeți. Dar știu că dacă ca biserică voi avea un grup de mijlocitori care în fiecare zi se vor ruga pentru un zi de protecție în jurul familiei noastre și noi vă vom anunța când e nevoie de mijlocire specială, când știm, acum diavolul face asta, există un atac, rugați-vă ca biserică. Eu, ca apostol principal, vreau să știu că în spate sunt oameni care se roagă, care, care antrenează îngerii să vină în ajutorul nostru. Amin? Așa că în această, în această dimineață vreau să vă spun că la sfârșit Călin va fi la recepție și aceia dintre dumneavoastră care simțiți chemarea lui Dumnezeu, știu că nu toată lumea simte această chemare, dar sunt oameni care spui, poți conta pe mine, un an de zile voi fi mijlocitor și voi mijloci pe, pe lângă rugăciune pe care tu le faci, pe lângă părtășia ta personală cu Dumnezeu, vei pune 5 minute și vei sta în spărtură pentru familia Ciuciui, pentru, pentru conducerea bisericii, ca Dumnezeu să ne țină tare în timpul acestor. Și vă spun, în dimineața asta m-am trezit mai tare, pentru că Călini deja l-a trimis la cei 26 de tineri, rugați-vă pentru Ted, el va predica și am simțit, m-am fost mai puternic în dimineața asta, simt puterea rugăciunilor și vreau să vă încurajez să, cei care Dumnezeu vă cheamă ca mijlocitori, să stați în spărtură avem nevoie de dumneavoastră, Asta e primul lucru pe care vreau să-l fac, nu putem singur, realizez asta, fără această protecție a lui Dumnezeu, suntem, suntem la îndemâna lui diavolului dar am nevoie ca biserică, voi să stați în spărtură pentru noi, Amin. să vă rugați pentru noi Așa că Călin va fi acolo Vreți să avem numărul de telefon Vă trimitem SMS, dacă aveți e-mail Vă scriem și e-mail Dar vreți să avem informațiile dumneavoastră. În ziua când aveți nevoie de rugăciune Să știm că este o echipă care e gata să se roage E gata să intre în spărtură Și nu numai când, tot timpul, în fiecare zi Să stați alături de noi în această, în această rugăciune Aș vrea să deschideți cuvântul Domnului La 2 Corinteni, capitolul 1 Începând cu versetul 3. 2 Corinteni, 10. Să mai bine așa. 2 Corinteni, Doi corinteni eu, capitolul 1, versetul 3 până versetul 5. Cuvântul Domnului spune așa. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mânghieri, care ne mânghie în toate necazurile noastre. Pentru ca prin mânghierea cu care noi înșine suntem înghiați de Dumnezeu, să putem înghia pe cei ce se află în vreun Și deci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte din belșug și de mânghiere. Mă rog, Doamne, să binecuvintesc cuvântul Tău din această dimineață. Mă rog tu să ne vorbește în puține minute care au mai rămas. Mă rog tu să... Trezești nivelul credinței noastre, să-l ridici, Doamne, și să fim oameni ai credinței în continuare. Ridică biserica ta, Doamne, și zidește-ți biserica și porțile întunericului, nu vor birui. Știm asta și îți mulțumim că tu îți faci lucrare. Amin. De ce mai multe ori în cuvântul lui Dumnezeu vedem că omul nu alege suferința? Dumnezeu nu vine la om și îl întreabă Am cinci suferințe care aș vrea să le aduc Alegeți una Omul nu alege suferința N-am ales noi această suferință Omul nu alege suferința Dar Omul alege cum răspunde la suferință. Omul alege cum răspunde În mijlocul acestei suferințe Vedeți, ca biserică, când vorbim despre pastorul nostru, eu vă spun și semnele, Dumnezeu l-a chemat Să Vorbeam cu Otto și Sharon Bixler, care în consiliere, Dumnezeu se folosește de ei. Și când i-am spus circumstanțele în care tata a mers la Domnul, el spune că vede mâna lui Dumnezeu peste, peste această lucrare. Pentru că ne-a scutit să vedem cum tata se luptă, ne-a scutit să vedem cum cum el merge la Domnul o zis că se vede cum Domnul va a depărtat de el în acea zi ca să-l ducă acasă ca voi să fiți scutiți. El spunea că din ceea ce noi ne-am spus, vede că e mâna lui Dumnezeu. Dar când ne uităm din punct de vedere uman, avea doar 59 de ani, urma să aibă aproape 60, încă două luni și ceva și avea 60 de ani. Și din punct de vedere uman și în Doamne a fost prea tânăr. Din punct de vedere al familiei, Doamne, aveam nevoie. Ligia are 25 de ani și rămâne fără tată. Din punct de vedere uman, el a mers prea repede. Și de aceea această suferință, pentru că e o despărțire, e această separare. Noi știm că e cu, cu Domnul, noi știm asta, pentru că avem atâtea versete care ne arată unde este tata avem atâtea versete care ne demonstrează vedem 2 Corinteni 5 cu 8. da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim cu Domnul Pavel spune în Filipeni, sunt strâns din două părți aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine dar pentru voi este mai de trebuință să rămână în trup noi de-aia am cerut Doamne, Domnul să-l învie pentru că noi am zis, Domnule, de trebuință pentru noi să rămână înapoi în trup Vedem că Isus îi spună uneia din Tălhari care l-a rugat și aduc aminte de el Când va veni părăția lui Isus i-a spus Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine Unde? În rai Astăzi vei fi cu mine în rai Așa că acea teorie a somnului, sufletului cea teorie care o cred unii că oamenii mor și intră într-o formă inconștientă de existență Până la a doua venire a lui Isus Hristos când îi va învia din morți, pe... aceste versete neagă această teorie pentru că Pavel spune, ar fi mai bine să părăsim acest trup ca să fim cu Domnul, nu să fim într-o o existență inconștientă. Păstorul este cu Domnul, sunt sigur de asta, el este cu Domnul. Dar, cu toate că știm asta, poate că știm că El este cu Domnul și este într-un loc bun și a intrat în vacanță, a intrat în răsplata Lui. Noi am rămas singuri. Și această separare și această absență a Lui care ne provoacă această suferință. Imaginați-vă că vouă este dor, de exemplu, ca părinte, nu-ți vezi copilul de un an de zile, îi plecat la facultate și așa dor, de a ai vrea să-L vezi. Și știi că îl vei vedea. Dar când mă gândesc la tata Când el și-a mutat adresa Adresa lui are, nu mai are România Are cer, rai Separarea aceasta Aduce această suferință Pentru că știm Că singurul loc unde îl vom mai vedea Este în cer Și mă gândesc că știu că toți Suntem datori să murim odată Dar Nu așa de repede ne așteptăm noi și această, această conștientizare și această separare ne aduce această suferință și ne caz pentru noi. Acum, mulți veniți la noi și ne spuneți și ne întrebați și din dragoste și știu asta. Și cu o grijă autentică ne întrebați cum suntem și de atâtea ori ar trebui să spun sunt ok, sunt mai bine. Dar să vă spun adevărul, pot să vă spun adevărul. Nu suntem chiar așa de bine. Pot să fiu sincer cu voi ca biserică astăzi, nu suntem chiar așa de bine. De aproape două săptămâni nu am dormit așa de bine. Unii dintre noi au probleme în a se concentra, unii suntem obosiți, aproape extenuați. Cam toți funcționăm cam la 50% din capacitatea noastră. Și situația noastră nu este anormală pentru cineva în durere. Fiecare persoană, când trece prin suferință, are alte simptome. Unii dintre noi nu au poftă de mâncare. Unii suntem confuzi, uităm lucruri, suntem ușor, iritabili și supărați. Dar încercăm să ne îmbărbătăm și să părem că suntem puternici. Așa că nu fiți surprinși dacă ne vedeți plângând. Nu ne spuneți să nu mai plângem, pentru că plânsul e parte din vindecarea noastră. Ca biserică vă spun care este rolul dumneavoastră. Și aici vreau să vă arăt din cuvântul lui Dumnezeu rolul vostru, ca ori, la oricine din biserică care va mai trece printr-o suferință, este voi biserica, noi biserica, trebuie să mângâiem pe cei care trec prin ecaz. Noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeul mângâierii să lucreze prin noi, fraților. Dumnezeu este în cer, El nu o să vină să facă lucrurile pe care noi trebuie să le facem. Din lucrurile pe care le-am învățat vreau să vă arăt noi ca biserică, pentru că în lumea aceasta Isus a spus vom avea necazuri. Dar noi ca biserică noi trebuie să știm când aceste necazuri vin peste o familie, când aceste necazuri vin la noi în biserică, cum mânghiem noi pe alții. Cum vrea Dumnezeu noi să fim o mânghiere? Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează, Duhul lui Dumnezeu ne întărește Și e normal că primul lucru pe care îl puteți face este Da, pot să mă rog pentru, pentru voi Și rugăciunile sunt absolut importante pentru că Dumnezeul oricărei mânghieri poate să ne mânghie Dar ascultați-mă, frați și surori, Dumnezeu a vrut ca să stăm împreună ca o familie Și știu că ați fost alături de noi și vreau să vă arăt care sunt lucrurile care când noi să învățăm din această experiență Cum noi ca biserică suntem chemați să mânghiem pentru că știu că vor veni în ala unui biserică oameni care vor trece prin suferință. Noi ca biserică va trebui să fim alături de ei, așa cum ați fost alături de noi. De ce cuvinte ar trebui să spunem celor care au nevoie, care trec printr-un necaz? Ce cuvinte ar trebui noi să spunem? Știu că de multe ori noi încercăm să găsim cuvinte elogvente în a exprima, în a explica situația. Din punctul nostru de vedere, știți care au fost cuvintele care au fost cele mai vindecătoare pentru noi? Vă iubim? Suntem alături de voi? Îmi pare rău. Aceste trei cuvinte m-au adus mie, vindecarea și familiei. Restul, cuvintele lăguvente, n-au nicio importanță în acel moment. Știm toată Biblia și noi, ca voi. Știm toate lucrurile. Știm că e la Domnul, dar nu ne, nu ne mângâia. Știm că e într-un loc mai bun, dar nu au dus mângâiere. Știm că au intrat în răsplata lui, dar nu au dus pentru că nu i -a rămas singuri. Și atunci când cineva trece printr-o încercare, printr-un necaz, ori prezența ta și plânsul tău, e destul să știe că sunt alături de tine. Sunt alături de tine. Și nu trebuie să fie cuvinte elogvente, trebuie să fie cuvinte simple, vă iubim, îmi pare așa de rău. v spus, noi știm unde e tata, noi știm că el este un loc bun, dar noi suntem singuri în casă. Scaunul pe care el stătea e gol. Și vă mulțumim că ați fost alături de noi și ca biserică. Să, noi din asta am vrea să învățăm, pentru că Iisus a spus, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Chiar dacă veți avea necazuri, chiar dacă veți avea încercări, veți și triumfatori. Amin? Veți și triumfatori. Al doilea lucru prin care tu poți mângâia și aici din nou vedem exemplul lui Isus Hristos și vă spun din experiența noastră. Vorbeam cu Licia și spunea că o prietenă de-a ei și-a pierdut mama de vreme și spunea Ligia n-am știut cum să o mânghi pe această, pe această, această prietene de-a mea. Aș vrea să învățăm astăzi cum ne, să ne mânghiem unii pe alții, cum să fim cu mânghierea cu care Dumnezeu ne-a mânghiat pe noi, să mânghiem pe ceilalți. Ascultați-mă frat și stru, orașul acesta are nevoie de oameni care să-i Oradea, România, are nevoie de oameni care să știe cuvintele potrivite să le spune. Nu multe cuvinte, dar cuvinte care exprimă grija și atenția lor. Bun, te, ne rugăm pentru ca Domnul Mânghieri să-i mânghie persoana care trece prin încercare. Nu-i spune multe cuvinte, îi spune câteva cuvinte doar care să simtă și plângem alături de ei. Biblia spune plângeți cu cei ce plâng. Adică simțiți cu ei. Știți ce a fost pentru mine, fost pentru mine când, când mi-a dat seama la mormânt? Mi-a dat seama la mormânt că tata nu mai va învia. Pentru mine însemna mult cei care au plâns alături de mine, pentru că atunci, până atunci am avut speranță. Până atunci am crezut în puterea lui Dumnezeu de a învia morții și cred în continuare. Dar am văzut atunci că tata nu vrea, vrea să-l țină acolo pe tata. tatăl. Tatăl cere să-l ție pe tatăl meu pământesc acolo. Și atunci știți ce a fost pentru mine mai încurajător și, și mai au mânghiat? M-au venit cei care cu lacrimi în ochi au venit și m-au îmbrățișat. Plângeți cu cei ce plâng. Mânghierea e transmisă. Se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva, Se a ceva când erau lacrimi în ochii mei și erau lacrimi în ochii celor care au venit să mă îmbrățișeze. S-a întâmplat ceva. Așa că vă încurajez. Rugați-vă Cuvinte Potrivite din grija voastră Trei. Plângeți cu cei ce plâng Iisus a spus asta Plângeți cu cei ce plâng Și știu că sunteți alături de noi Știu asta Noi ca biserică vrem să învățăm Pentru că prin încercare prin care noi am trecut Dumnezeu se așteaptă noi ca familie Noi ca biserică Să mânghiem pe alții Amin? Noi suntem fraților, noi suntem mâinile Lui Hristos în acest oraș. Noi suntem picioarele Lui. O să vină Dumnezeu, nu, și ne trimite pe noi. Noi suntem trupul Lui Iisus Hristos, noi suntem biserica Lui. Și următorul lucru pe care îl poți face este să te oferi să faci ceva specific. Știu că mulți dintre voi ați venit pe la noi și ne-a spus, dacă vă pot ajuta cu ceva. Suntem aici alături de voi Sună-mă Credeți-ne În situația în care noi am trecut Eu n-am sunat pe nimeni Pentru că nu ai putere Nu, nici nu te gândești Ești confuz. Pe cine să Ce? Nu te gândești la aceste lucruri Știi ce contează pentru cineva Care trece prin încercare? Ceva specific Și-a fost așa de minunat Că au fost surori din biserică Și nu mai? Și-au spus răză o Să răză în O să-ți aducem mâncare a fost a doua zi după ce am auzit vestea. Voi credeți că mama avea putere să gătească? Aveam pute abia puteam sta în picioare. Dar a fost oamenii al lui Dumnezeu care au spus, vă vom găti noi. Și nu pentru că n-am putut noi găti, că n-am avut bani să gătim, ci pentru că n-am avut putere în acele momente să gătim. A fost, a fost tineri care mi-au spus, Ted, putem noi veni să o dăm plantele, grădina?” Și au fost acele expresii ale dragostei voastre, specifice Care ne-au încurajat și noi am putut merge înainte Nu pentru că n-am putut să vă sunăm, Dar în acele momente, credeți-mă Nu ai putere să suni Pe cine să suni? Îți mai aduci tu aminte cine ți-a spus Dacă ai nevoie de ajutor? Foarte mulți oameni au spus Dacă ai nevoie de ajutor Dar nu ții minte Ci cei care au venit cu mâncare cei care au venit cu o prăjitură suntem aici, uite mâncarea asta au fost pentru noi din mâna lui Dumnezeu voi ați fost mâinile lui Dumnezeu voi ați fost picioarele lui Dumnezeu care ne-au adus mâncarea și le-am primit car din mâna lui Dumnezeu și vă mulțumim noi ca biserică va trebui să învățăm când trece cineva printr-o încercare să fie mâinile lui Isus Hristos rugați pe Domnul, ce aș putea eu face? Pentru că, credeți-mă, persoana aia nu se gândește la ce trebuie făcut, ce ar trebui făcut. Așa ja a fost când au fost oamenii biserică care știu ce trebuie făcut. Știu că păstorul uda grădina, o să vin eu să ud. Știu că zanfirul au avut putere înainte să gătească și acum mai distrusă. Gătesc eu, vă aduc eu mâncarea. Mâinile lui Isus. Cine dă spune Biblia un pahar de apă în numele Domnului Va fi binecuvântat Voi ceea ce ați făcut pentru noi Va fi binecuvântat de Domnul Și ceea ce veți face în continuare Pentru că știu că sunteți alături de noi Și ultimul punct este următorul Oamenii de multe ori când trec printr-un necaz Își pun întrebare fără să-și dea seama de ce de ce? Și Dumnezeu vreau să vă spun că nu, și voi vă puteți, vă puteți întreba pe Domnul. Dumnezeu nu, îi, nu e un semn al îndoielii faptul că întreb de ce. nu? Și ce a întrebat Iisus? Când a fost pe cruce? Știți ce l-a întrebat pe Tatăl? De ce ai părăsit? Credeți-ne și noi l am întrebat. Doamne, de ce l-ai luat? N-am simțit că pregătit Mama, credeți că a simțit că e pregătită Să meargă de acum singură? Alături de noi, ca familie Dar niciodată un fiu nu poate înlocui un soț Asta știți asta Așa că Dumnezeu nu intimida intimidat De întrebarea ta de ce Dar din Biblie văd că Dumnezeu nu prea răspunde La întrebarea de ce Poți să-L întrebi? Dar parcă nu răspunde la întrebarea de ce Iov, când i s-a luat toată familia, fi, fiicele, am avut multe întrebări. Nu s-a lepădat de Domnul, a crezut în Dumnezeu, dar a pus întrebări lui Dumnezeu. Și ce a interesat Dumnezeu? Dumnezeu e interesat când trecem prin acest necaz, prin această suferință. Interesat cum răspundem aceste suferințe. Pentru că vă spun care sunt două alternative pe care tu le ai. Când vei trece tu prin ecaz când voi trece eu prin ecaz ai două variante. Prima variantă este să renunți. Să lași jos tot ceea ce ai făcut și spui, până aici, și renunți. Te dai bătut și e într-o direcție. Asta e prima variantă pe care tu ai și fiecare avem de a renunța. Deci, din nou, Dumnezeu e interesat cum răspunzi în suferință. A doua variantă. îi să ceru Dumnezeu putere să continui. A doua variantă îi să ceri Dumnezeu putere să te ridici în picioare și să spui Doamne cum ai fost cu tata să fii cu mine. Doamne, chiar dacă nu înțeleg prin tot ceea ce trecem nu înțeleg de ce trebuie să trecem prin asta și te-am întrebat și dacă vreau să ne răspunzi dar chiar dacă nu vom primi răspuns la întrebarea de ce ne putere să continuăm. Habacuc Habacuc 2 cu 4 spune, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Noi credem și noi știm că planurile lui Dumnezeu pentru această biserică au fost scrise din veșnicii. Dumnezeu a avut un plan măreț. Și după ce a zidit fundația, Dumnezeu ne cheamă pe noi, pe tine și pe mine, să zidim în continuare. Fiecare din noi este chemați să ne terminăm alergarea. Fiecare din noi este chemați să ne facem partea noastră. Dumnezeu nu ne cheamă pe noi să renunțăm. Noi suntem oameni ai credinței, fraților. Noi ne vom ridica și vom merge în picioare. Fundația este zidită, noi vom zidim în continuare. Și lumea va vedea că a fost o fundație puternică pe care păstorul Teodor a zidit-o. O, o, o fundație sigură, ne-a lăsat o moștenire incredibil de mare. Avem o datorie înainte lui Dumnezeu să mergem înainte. Ai o datorie să-ți înviți vecinii să vadă cea mai mare biserică crescând. Să vadă cum Dumnezeu va aduce aici vindecare. Să vadă că acest loc va fi un loc oază, cum spunea păstorul. Oamenii din tot, peste tot locurile vor veni aici și vor primi restaurare. Crăsnicii vor fi restaurate. Relații între fii și părinți vor fi restaurate. Pentru că Dumnezeu va lucra. El își va face lucrare. Acest loc va fi o oază în care prezența lui Dumnezeu va veni. Abia vei aștepta duminica pentru că știi mi se poate întâmpla ceva minunat mie. Pentru că Domnul este acolo, prezența Lui este acolo și de sus din cer, Tatăl nostru ne va încuraja, de sus din cer el se va uita și spune exact ce am văzut eu se întâmplă. Pentru că oamenii pe care i-am lăsat continuă să meargă în continuare. După ce Moise a murit, poporul nu trecuse în țara Iordan, poporul erau lângă pe un munte și vedeau țara, era aproape și poporul a avut o decizie de luat îl vom urma pe acest tânăr, Iosua sau ne vom urtoace înapoi în Egipt pentru că știți ce a așteptat dincolo de râu? știți ce a așteptat dincolo de râu? războaie știți ce a așteptat dincolo de râu? lupte dar știți ce a făcut poporul Israel? s a crezut în Dumnezeu. Dacă Domnul a spus lui Iosa, eu sunt cu tine, viteazule, armata lui Israel a spus, noi suntem cu tine, eu Și știu că Dumnezeu ne ridică pe noi ca biserică și lumea va vedea ce mare e Dumnezeu. Că noi slujim unui Dumnezeu măreț și noi toți vrem să fim cu El în veșnicie. Amin? Haideți să-L aplaudăm pe El. Haideți să ne ridicăm în picioare. Acolo unde ești, ridică-te în picioare și aș vrea să intri într-o rugăciune, acolo unde ești, să spui: Doamne Iisuse mă rog să mă ajut să fiu un om al credinței, ajută-mă să mă alătur acestei biserici, să mergem înainte, să cucerim cananul nostru, țara noastră promisă. zidește mi mine o credință și, Doamne, ajută-mă să fiu o mânghiere în continuare pentru familia Ciuciu. Ajută-mă să știu ori de câte ori, oricine din biserică trece printr-o încercare, printr-un necaz, să știu să-i mânghi, cu pe care tu m mânghiat pe mine. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți, Ridicați glasul la unde ești.